Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 'ala ihsanihi wa syukrulillahi 'ala tawfiqihi wa 'tinani wa syarullah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da ila Allahumma salli 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Di antara ibadah yang mulia adalah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa muhsinin Berbuatlah baik, berbuat baiklah Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang berbuat baik Sufyan al-Thawri rahimahullah berkata I ahsinu billahi dhanna yaitu berbuat baiklah atau berbaiklah ber, Berbaikilah persangkaan kalian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, لا يموتان أحدكم إلا وهو يحسن ظن نبي الله. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian meninggal kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, أنا إندذنني عبدي فالياذن عبدي ماشاء. Ya, sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku, oleh karenanya hendaknya hambaku berprasangka dengan apa yang dia kehendaki. Inzon nang khairan falahu jika dia berprasangka baik kepada aku maka akan dia mendapatkan kebaikan. Wa inzon nasharon falahu dan jika dia berprasangka buruk kepada aku maka dia akan mendapatkan keburukan. Uh, para hadirin yang diterima oleh Allah subhanahuwataala ada beberapa kondisi di mana kita sangat dituntut untuk berbaik sangka kepada Allah subhanahuwataala. Tatkala kita berbaik sangka kepada manusia sesama manusia kita mendapatkan pahala. Ya bagaimanapun lagi Tatkala kita berbaik sangka kepada Rob kita, kepada Pencipta kita, yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah kepada kita, tentu lebih lebih berpahalanya lebih besar lagi. Di antara kondisi yang uh, diharapkan kita berbaik sangka kepada Allah, tatkala berdoa, tatkala berdoa kita berbaik sangka, bahasnya Allah subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kata Nabi saw. Udo Allah wa antum mukinun nabil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian dalam kondisi yakin bahasanya. Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. kalau iblis la'natullah alaihi saja doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iblis mengatakan wa anzirni ila yaumil Ya Allah, tangguhkanlah aku, jangan matikan aku sampai hari kiamat. Ini permintaan iblis, doa iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, inna kaminal munzirin." Kau akan ditangguhkan kematianmu. Iblis permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir pun dikabulkan permintaannya oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Wa idza rakibu fil fulki da'allah mukhlisina lahuddin falamma najahu bil barri idza hum yusyrikun." Tatkala mereka orang-orang kafir berlabuh di tengah lautan, kemudian mereka ditimpa dengan ombak yang besar. Tiba-tiba mereka pun berdoa ada Allah hamukhli sinallah mereka pun ikhlas dan berdoa kepada Allah subhanahuwataala Allah kabulkan permintaan mereka Allah selamatkan mereka ke daratan kata Allah falamana jahum ilal bari hidahum yusriku mereka diselamatkan di daratan tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali tetapi Allah kabulkan permintaan mereka bagaimana lagi dengan seorang Muslim yang sujud kepada Allah subhanahuwataala yang menjalankan perintah Allah subhanahuwataala yang berusaha menjauhkan dirinya dari kemaksiatan semaksimal mungkin jika dia berdoa, bagaimana Allah tidak mengabulkan doanya? Oleh Olekernya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Inni la ahmudul hamal ijabah, walaikni ahmudul hamad doa. Aku tidak pernah merenungkan tentang masalah ijabah dikabulkan doaku atau tidak. Tapi aku berfikir, kapan aku berdoa? Kapan aku berdoa? Kenapa setiap aku berdoa pasti akan datang jawabannya, pasti akan datang pengabulannya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Buka Allah Robbuku mudhuuni, astajibilakum. Rab, Rab kalian berkata, "Udu'uni, berdoalah kepadaku, astajib aku akan mengabulkan permintaan kalian." Dalam hati yang lain kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i da'an." Jika mereka bertanya kepada engkau, Wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah, "Aku sangatlah dekat." Maksudnya bagaimana sangat dekat? Ujibu da'wata ad-da'i da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Oleh karena itu, kita su'udzon so kepada Allah, kayaknya doa kita enggak dikabulkan ya entah kita coba saja deh doa dikabulkan ya, enggak apa-apa enggak juga enggak apa-apa ini seperti ini adalah keraguan dalam berdoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa antum muqinuna bil ijabah berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa di antara kondisi seorang hendaknya berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Yakinlah bahawasanya Allah maha menerima taubat yang dia panjatkan kepada Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alam ya'alamu anna allaha yakabalu taubatan ibadihi wa yakhudu sadaqatu anna allahu wa tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat dari hamba-hambanya. Dan Allah menerima sadaqah. Dan Allah maha menerima taubat hamba-hambanya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya? Allahu arhamu biaybadihimin hadhihi biwaladiha. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan kalau seorang berdosa, maka jangan dia tunda taubatnya Segera dia bertobat kepada Allah. Tobat apa, dosa apapun, doa sekecil apapun. Jangankan dosa besar, bahkan dosa memandang hal yang diharamkan oleh Allah. Kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan pernah kita menunda taubat kita dan yakinlah jika kita bertobat Allah langsung menerima taubat kita dan kita husnul kepada Allah Subhanahu Wataala. Kemudian diantara kondisi yang mengharuskan kita untuk berbaik sangka kepada Allah, ketika kita mencari rezeki, ketika kita mencari rezeki hendaknya kita yakin bahasanya Allah Subhanahu Wataala akan memberikan kita kemudahan rezeki. Jangan seorang berburuk sangka Allah tidak akan berikan rizki kepada dia Lihatlah tatkala dia masih dalam janin Masih jadi berupa janin di dalam perut ibunya Dia belum bisa apa-apa Allah sudah kasih rizki sama dia melalui ibunya Kemudian tatkala dia lahir dalam bentuk seorang bayi Yang juga belum bisa berbuat apa-apa Allah kasih rizki sama dia Sampai dia besar Sampai dia dewasa Allah beri rizki melalui ayah dan ibunya Kemudian tatkala dia sekolah Kemudian dia sudah mendapat Ijazah, kemudian dia sudah memiliki gelar, tiba-tiba dia suudon kepada Allah. Allah tidak akan beri saya rizki ini. Asuudon yang tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena tatkala dia masih Jahanin, Allah telah beri rizki. Tatkala dia masih kecil Allah beri rizki. Bagaimana tatkala dia sudah besar kemudian dia merasakan Allah tidak akan beri rizki kepada dia. Oleh kerana seorang tatkala ingin yang ingin dilapangkan rizkinya, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak hanya berusaha dengan mencari sebab-sebab. Uh, yang duniawi yang dengan bekerja dengan melamar pekerjaan tapi dia juga berusaha memperhatikan sebab-sebab ukhrawi. Di antara sebab-sebab ukhrawi tersebut yang bisa mendatangkan rezeki seperti bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha ja yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi kepada dia dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka seorang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga seperti uh, menyambung silaturahmi. Kata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasli rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan juga ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Di antaranya juga yang bisa mendatangkan rezeki dengan bersedekah. Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Man aqashash sadaqatun min mal ah. tidak akan mengurangi Harta seorang Bahkan menambah Harta seorang Kata Allah Subhanahu SWT Ya bena Adam Anfik unfik alaik Wahai anak Adam Berinfaklah Maka Allah akan berinfak Kepadamu Ini sebab-sebab yang terkadang Tidak diperhatikan oleh Sebagian orang dalam Masyarakat rezeki Padahal sebab-sebab Ukhrawi lebih kuat daripada Sebab-sebab materi dunia Dan yang terakhir Seorang terkala hendak Kondisi di mana Seorang Berbaik sangka kepada Allah Taala akan meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, لا يموت نا أحدكم إلا وهو يحسن ظننا بالله. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian, dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang tak akan meninggal dunia, maka dia hendaknya menguatkan jani berroja daripada jani berkhuf. Dia benar-benar menguatkan pengharapan dia daripada kekhawatirannya dia benar-benar berhusnuzan kepada Allah bahawa Allah akan mengampu, mengampuni dosa-dosanya Allah akan masukkan dia ke dalam surga dan ini sangat dibutuhkan Tatkala kala seorang akan meninggal dunia sebagaimana wasiat Nabi SAW namun perasaan seperti ini sulit bagi orang yang suka melakukan kemaksiatan yang hatinya terpenuhi dengan gelapnya kemaksiatan dia akan bersusuhun kepada Allah Subhanahu wa taala terutama tatkala dia akan meninggal dunia tapi orang yang yang bertakwa kepada Allah yang melakukan kebaikan yang berusaha melakukan jalan-jalan kebaikan maka tatkala akan dia meninggal dunia kuatkanlah uh, persangkaan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosanya wasa Allah sayang kepada dia dan Allah akan masukkan memasukkannya ke dalam surga maka ini sangat dituntut bagi orang yang Uh, akan meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal bi abdi hendaknya hambaku ku ber, uh, berprasangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki in dhanna khairan falahu jika dia berprasangka baik maka bagi dia kebaikan wa in dhanna syarran Falahu jika dia berperasangka buruk, maka bagi dia keburukan tersebut Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menganugerahkan kepada kita Sikap perbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kapan saja dan di dimanapun Sungguhnya Rabb kita adalah Rabbun Karim Rabb yang sangat mulia dan sangat Baik kepada hamba-hambanya Dan sangat sayang kepada hamba-hambanya Demikian saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh